פרק ל"ג. אוי שודד ואתה לא שדוד ובוגד ולא בגדו בך, כהתמך שודד תושד כנלותך לבגד יבגדו בך. אדוני חונן ולך קיווינו, היה זרועם לבקרים אף ישועתנו בעת צרה. מכל המון נדדו עמים מרוממותך נפץ וגויים. ואוספש אל עליכם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 ובל יאמר שכן חליתי, העם היושב בה נשוא עוון.